Mama. yule mamangu sasa mdogo mke wa baba. Hmm. Kasema nataka yeye hapa mimi nimuue. Yule mama kaniambia kama nataka kumuua natakiwa uju umejipanga siku nyingine sio kwa mwezi siku siko. Hmm. Nika kwanza nikasema au niteketeze familia nzima nikamuuliza kuna uwezekano wa kuteketeza si familia nzima ukitoa wale watoto, ukiweka upande wa baba, mama na wale wengine ambao wanajifahamu wakubwa wakubwa wanetambua tatizo. Akanambia uwezekano upo. Mm. Lakini hela ni ndefu. Akanomba milioni na laki saba kuteketeza familia nzima kabisa. Mm. Kaka nikafikiria nikasema huo uwezo wa hela sina Nikasema lakini uwezo kumteketeza mtu mmoja si inawezekana. Nikasema, nikasema kabla ya babangu natakiwa kwanza afue mama. Na kabla akifata huyo mama akitoka homama kwenye familia ya upande wa wa mwanamke. <tos> mhm. pale akaniletea chungu sasa ili niweze kusababisha kifo. Nilivyoletwa kile chungu, kilikuwa kile chungu kilikuwa kimefunikwa na litambale kundu juu. Hmm. Aliweka dawa nyeusi pale, akanipa kisu kilefu kisu kimekaa kimetengenezwa kwenye mfupa wa binadamu. Mhm. kile kisu, akaniambia hapa utachoma mara moja tu ukachomo mm. karudisha ukarudisha tena kati ya mimi na wewe moja anapata matatizo mm nilichoma nilivyochoma akasema inatakiwa ni uwe kama nataka kate baada ya siku mbili anakata roho kama unataka kate roho baada ya miezi mitatu au mwaka apota nua nikaona kasema mimi nataka wewe mwanamke afie kwa mateso ambaye atakompelekea ni mateso baada ya miaka kama miwili mm kile kisu kina pale, pale kaka kule yule mbabu nikamwambia mimi kama kuna pangepatikana uwezekano ungenipa hata uchawi mimi nikatimbea nao yule mm. mama nikamwambia kama pangepatikana wezekano kunipa mimi uchawi ungenipa mimi katimbea nao maana ninahisi mimi kutenda unyama uri kisasi akasema hivyo ni vitu vidogo sana alivoni alivoniambia kwamba ni ni vitu vidogo akanipa kibubu flani Kile kinani kilikuwa kina sindano hizi za kushona. Hmm. za kushona nguo kama tatu. Akanambia ichi kichukowe utakiiweka ndani. Kila mahitaji unayotaka wewe kufanya utakuwa unakiambia una ichi hapa. Mm, kinakusaidia. Katoka kule nikarudi. Hivyo rudi ndeka mara kidogo watu wakitoka homa na mamako yuko hoi tabani, hoitabani yani muda wote anaenza kukata roho nasema life lakini kitendo kile cha kusema baada ya miaka miwili nilifanya vile ili wa, yani wahangayike wamtibishe hela zote yani zile ambazo wangenisaidia mimi kwenye msiba nao ziishe wanamtibisha na kupona sija kapona mm kwa kweli baba alihangaika, akateseka, akauza pikipiki, akauza uwanja, akauza shamba heka 4 ili aweze kutibisha mamangu ila hakuweza kupona na wala kuanza kufanikiwa. Akampeleka mpaka kwenye maombi. Yadi baba akarudi kinyuma, yani nyuma kiuchumi. Lakini mimi nilivyokuwa narudi nyuma kiuchumi mimi nilikuwa nafurahia sana kutokana na roho mbaya yule yokuwa amenijengea na kani no, sana lakini ikafikia ga stage nikasema kwa kweli mtu anapokuwa amekutendea ubaya usimjibu ubaya Usimjibu ubaya kwa sababu pengine hauna faida mmm nilivopa nilivokuwa nimekaa pale mjini, hapo sinamishe mishe na lala chini kulonishauza yani mashyangu ndio kama hayo ya kwenda huko na kule sielewi sasa hivi kinachoendelea hmm. nikarudi kwa yule mama tena yani nilivorudi kule nilikaa kama wiki mbili nikasema bana mimi nataka mama huyo mganga huyo yule mganga yule mm kamaambia nataka ile mama, mama angu yule mama mdogo mm. mponye asija akafa kama ni matatizo kama ni mateso ameyapata maana wameharibu vitu vingi katika kumtibisha mm, mm. Maana kwenye kama miezi miwili ile miezi bila aliougua mm. vimekufa vitu vingi sana. Yani baba ameuza vitu vingi aliuza uwanja heka nne na pikipiki Na Maana mm. karudi nyumbaki uchumi. Kwa sababu mtu unapokuwa mtendea ubaya, hakika na unakuna subiria ubaya. Mhm. kule akanipa sasa dawa moja ambayo ilikuwa ni konti. ya kwenda kumponyesha. Yaani ile dawa yani, yani nisiwe nisemeje. Yaani dawa nilikuwa hata nikikushika nikinuia maneno mawili matatu. tatu. Hmm. Yani vile nimevunua vinakufuata. Yule mama kanionyesha jinsi ya kutengeneza dawa ya kusababisha mtu awe Yani, Yaani kila njia yote kanionyesha. Kwa hapo kwenye uchawi. Yaani akataka sasa yani anilisishe sasa uchawi wenyewe halisi, yani uchawi kabisa unaoujua wewe. Akanifundisha hmm. kila kitu. Mhm. Mm Mwanam mama kuwa? akanifundisha kwamba ni hapa, yani vile vya kwenda kuwanga au nini. Mm. Ananiambia mwanadamu ni hivi, lakini hii dawa ni inaweza kumsababishia hivi. Hii hapo unaweza kutengeneza mwanamo asizae, mwanamke asizae, mwanamke yani mwanomasiowe, mwanamke asiolewe. Yani vitu vya roho mbaya ndio nilikuwa ninajifunza pale. Mm -hmm. Nafsi nafsi yangekajenga yani roho mbaya roho mbaya roho mbaya yani nikageuka mtu mwenye roho mbaya mpaka mimi ilikufikia stage mtu nikikuangalia kama hivi mhm mm yani nikikuangalia hivi nafikiria mambo mengi na gundua yani ni 1 Na 3 nafikiria hichi ambao alinipa hizi challenge zingine ziko hapa zingine ziko hapa ambapo mimi mtu nilikuwa nikimsalimia au kama hivi tukimimeka kama watu watatu 3 nikika katikati mm hivi mhm hata mkiwa na challenge zote mimi nawasoma kihisia chale zile dawa zote mazao mnazo mwilini zika stop asifanyi kazi. Mm. Bali zina zinabaki kazi ni dawa zangu zili mbazo nimekia nazo. Mhm. Mm yani, nilifanya roho mbaya kwa muda kama mezi kama 9. Mm. Ila sikuja kuona faida yake. Roho mbaya ulikuwa nani na nani? Yaani acha nani na nani? Yaani ni kama hivi mimi tunabishana kidogo yani ukinitukana. Mm. Yani nasema yani ungelikuwa unajua usigeidi tukani ila nikifika nyumbani lazima we matatizo tayapata. Hmm. Kama ni matatizo ya ajali, matatizo ya uchumi, kuugua, kukuchukua nyota wewe kujipeleka. Kwangu ilikuwa ni jambo rahisi sana. Tunachukuaje na unapeleka? Kwa sababu mimi nyota ile pale nilikuwa naichukua. Unaionaje kwanza unaichukuaaje alafu naipeleka wapi? Nyota kama kunyota inaonekana na blaza. Unaionaje? Yani, nilikuwa na vile vifani ambavyo nilikuwa nimepewa na ole mama ka, kwa sababu yeye alikuwa amenielekeza na mimi kichwa changu kilikuwa kina ufahamu wa kukalili vitu. Mpaka sasa hmm. hivi mimi kukalili kitu ni sana. Alinipa kichungu fulani hivi, akanipa na ngozi ya upande wa hapa. wa kushoto. Hmm. Ile ngozi ilikuwa na staili ya kuitandika kwenye sanda ile sanda nyeupe. Mm. Nikitaandika ile sanda nyeupe, nachukua hizi nani? Hizo ah. uga wanachomaga ubani. Mm. Nachukua ile ubani Nachoma pale. Nachukua hizi udi, udi marashi ziki. Kipindi kile tulikuwa tunazinunua shilingi 750 kwa kule Kigoma. Mm. Tulikuwa tunazunua 750 kwa sababu siyo ni shingapi nikichoma pale yayi yai mimina pale nazungushia mm nikizungushia nachukua chungu naweka hapa naweka na kioo kile kio kinakaa katikati nachukua maji na mimina mle nikisha mm. nikishia mimina pale nanuvia hapa mm nikisha nuvia kile kisanda na kivuta kama hapa kwenye paji langu ili la uso ile mm. nanuia kama ni wewe nanuia flani anahitaji kuona nyota yake au kipaji chake ni kipaji kama ni kama ni kipaji chako cha kupata kazi, kipaji cha kuuza biashara sana naona. Maana nyota naweza ni kama mvuto wa vitu fulani wa maisha yako au ndoto ya maisha yako. Mm. Nikishanuaa na kirudisha na tandika. Inavuta hmm. sasa hapa, naliweka hapa. Nikisha liweka hapa na maneno nachukua dawa na maga huku na huku na kuchukua na mwaga huku na huku afu ndio nakasasa naangalia hapo mm. utakuja we picha yako hiyo picha yako kama ulivyo wewe mm. utakaa pembeni na itakuja kama nuru ya mwao itakuja mm. hapa pembeni yako ambapo ile nuru itakaa inakuwa na kufuata kama na, na kutafuta kwenye paji lako hilo la uso mm. kama nuru yako wewe inang'aa sana basi wewe we, yani nyota yako wewe we inang'aa sana ni ya kipaji kikubwa sana Hmm. ikija imefifia basi jua wewe yako kipaji chako ni kidogo na kipato chako kwa kidogo yani jua basi kuna watu wengine ambao washaicesea mmm nilikuwa naangalia pale haya ile nyota kama anasema nataka niondoe kwako wewe wewe umeisimama si unaonekana na ile nuru sio hapa pembeni si kwenye chungu pale nasema nataka nikutawanyishi wewe na ha, sayole, mtu na nyota na nyota Mm -hmm. Nataka ni kutawanyishe wewe na maisha yako. Ndio kama maisha yako ile pale. Nakutawanisha. Naachukua udi. Ule udi na ufikinya fikinya. Nikisha ufikinya fikinya kuna dawa fulani, hiyo dawa yani ni tunaitengeneza yani ni kwa natengeneza kupitia ni hivi kwa nako vya. Mwanamke akiingia kwenye siku saki vile vitambaa wanavyoviwekaka. Mm. Kama yenyewe kama yenyewe au kama uchawi. Hmm. Ile pale tunatengeneza unayachukua yani ndio maana nakuambia yani mwanamke unapokuwa ni yani, umetoka kwenye siku zako kile kitambaa jaribu kukiweka mahali mbali sana kwa sababu kile kinaweza kikakusababishia matatizo makubwa sana we kama wewe. Hmm. Na we unaweza kusababisha maisha ya watu wengi kuangamia kupitia kile kitambaa chako kile kwa sababu kile kitambaa kama nikikipata mimi kama mimi na kukipata kwangu IVPC, mm. ni vepesi kile pale nnakichukua nikisha kichukua Naenda pale chooni mm. pale chooni ninachokifanya nachukua mimi kama ni reso au kama ni anjifu si pale choni mtu anapokuwa umetoka kujisaidia unakuta pale pameloana kuna maji maji mm. nachukua kile gitambana na kwa natafuta ule ule umajimaji pale yale kwenye yale ule yale mdomo. Kwenye e, pale kwenye ule mdomo pale. kama kama ameflush yani hata kama ameflush yani mimi limradi nipate yale maji tu ya pale kwenye ule kwenye ule mdomo wa tu ambao yeye ndo katoka lakini mtu mingine. yani mtu yoyote yani hajaliishi ah, ni nani wala nani mm. na maana yale yale maji ndio kama ni ndo kama mchanganyiko ile dawa mm -hmm. nachukua kile kinani kile kitambaa kile ambacho alitumia mwanamke mm. yani kile kinatumika kwa kwa mwanamke yote ule kwa sababu bure na ni uchawi. Nikisha kichukua na kichemsha. Hmm. Na kichemsha kwenye chungu. Hmm. Nikisha kwenye chungu yale maji sasa yale maji ambayo nimechemshia kile kitambaa, nachukua kile kitambaa na kitamba, kingine ambacho nimechukua yale yale maji kwenye mdomo wa choo. Hmm. Na chenye nachanga pale hmm. chemisha, na chemsha. Nikisha chemsha nachukua ile ile leso na kile kitambaa cha mwanamke. Na viweka sehemu kwenye chungu kisha viweka kwenye chungu na, na weka moto. Hmm. ikiweka moto sivitaa. Moto kizidi ndani sivitaungua vigoke kama majivu. Hmm. Kwao sasa yale maji na yahifadhi upande wake, yale majivu na yahifadhi upande wake. Hmm. Kwao sasa nachukua yale majivu yale na mimina pale katikati. Yale majivu ya vile vitambavyo hili si hmm. Na mimina pale katikati. Katikati ya, katikati ya wewe hmm. na ile nyota yako ile mtu sasa Siseme tu mimi sio mimi umfano, eh, eh. mtu yani ule mtu ehe uh -huh. <laughs> <laughs> yani ule, ule mtu mm. na majivu katikati mm. nikisha mimina majivu ile majivu katikati nachukua yale maji sasa maji kidogo yani kidogo tu kama tonya moja hivi yani naweka kidole mm. na tonya pale nuru nasema we nuru kwanza sasa na kuamuru mm. utakuwa mbali na kinyume na maisha yenu huyu hapa huyu kwa sasa atatembea kama hivi alivyo kwenye maisha yake atafanyikiwa, hatapata kipato chochote, hatapata kazi. Yani kile ninachotaka wewe kikufikie na nuanuia. Mm. Ile nyota nina uwezo kuifungia hapa ile kwenye chungu au nikaihamisha nikaifungia kwenye kakopo popote. Mm. Au istosh yani naweza hata kwenye kufuli tu nikaifunga. Mm. Ambapo wewe utazunguka Yaani ile pale kwenye kufuri unaweza ukaihamisha unaiohabisha kwenye sanda. Ukishahamisha hmm. kwenye sanda ile sanda unaikuja mara mbili. Unachukua ile kufuri, kufuri mpya unaifungua. Na huku unapitisha huku unafunga. Kisha funga pale unaandika nimekufunga we maisha yako yote yatakuwa ya shida ya tabu, utafanikiwa, utatafuta mpaka unazeeka unakufa. Mhm. Mm Nikisha maneno na kisha weka wewe utazunguka utazunguka utazunguka utazunguka mpaka utafeli nikitaka sasa kuitumia ile nyota mm. kwa mimi kama mimi binafsi mm. haiwezekani kwa nini kwa sababu mimi ndo nimeipola ni kwako mm. sina uwezo kuiweka kwenye mwili wangu ila kumpa mtu mwingine binafsi mm. ni vyepesi sana unammpaje mtu nyota yangu nyota yake pima hivi haiinkai mmm sasa wewe nikumalishie nyota yako utanipa shilingi kadhaa ili nikupe nyota ya mtu mwingine au utanipa ile kidogo nikumalisha yako. Sasa mm -hmm. akakwambia mimi nyota yangu siielewe utaka utoni sijapata Nipe ya mtu mwingine. Sasa mimi, mimi. Un, un, nachukua ile ya kwako inakuwa kama biashara yangu mimi. Hiyo ambayo umeichukua unaichukua au unaifanyia kama biashara. Nachukua ya yule pale naiondoa kama kaida yake vile vile ndo ninavyofanya. Namtenganisha ye na nyota na kaa Ile ya kwake naipokonya namwambia nimekupa konya nyota yako hii kwa sababu haina manufaa kwako nakupa hii hapa sasa kile kitambaa kile mm. na kiro mle kwenye maji mm. natoa ile kufuli na kwenye maji nasema eh hey, nyota nimekwaamru kwa sasa utakuwa miliki maisha ya huyu mwanadamu ukimwelekesha kwenye biashara yake katika utafutaji wake katika mafanikio yako Yadi kila tacho kishika kingaika mnavomgha hivi mm. nikishaamru pale nachukua tena yale maji na pitisha katikati kwa sasa nimekufungua nachukua ile majivu tena napitisha katikati nimekufungua kama mara kwanza unapitisha kuelekea chini mara ya pili unapitisha kupandisha juu mm. nachukua sasa ile nyoti da nyoti ile nyoti inahama inakufuata wewe unaiona inavohama e, inatoka upande huku inakuja upande wewe na kutafuta mm. ambapo inaweza kika hapa yani yenyewe inapotaka inapotaka ina ndo inaingilia hapo hapo inaweza kaingilia kiganjani inaweza kaingilia kifuani nisaangalia mkongoni ya mm -hmm. yani ninapotaka yeye sasa. Kwani nikawa yani mtu mkubwa yani wa kufanya mambo ya ajabu. Watu wakaanza kunizoea, yani kama mganga fulani vile yani. Mhm. Mm Walianza lakini mwisho wa siku nikasema hizi tabia zifanya sio nzuri. Sababu Hey, yule mama amesha baba hujafanya yeye baba sijamfanyia kitu chochote tofauti tu ule yule mwanamke ndio nimemfunga mhm mm hat na wala atofanya maendeleo yote kwenye maisha yake lakini kosa alikuwa la kwake au kwake yani yeye si amenikomoa kumwa mtoto mm -hmm. nami sasa na wakomoa kwa kupitia mtoto yule mjukuu wao vile vile mm -hmm. asipate mtoto mwingine na wala siolee kwa mtu mwingine Mm. na mi nilitaka kuakomesha kitu kama hicho hapo. Mhm. Mm urudi kule Badala ya kutoka nilipofika pale mjini nilikuwa nafanya sasa hizo mishemishe kama hizo hapo kwa mm. wakati hauna mwanamke. Wakati huo sasa sina mwanamke naishi mimi kama mimi. Mm -hmm. yani, maisha yangu yani yakawa yaka yani ndo kama evi, yani ya kishetani. Sina kipato kipato ndo kama hicho 1000 20 F 30 lakini sina uwezo wa kununua tena kitu. Mm maana maisha yangu mimi ametawaliwa ya yani na mm -hmm. Nilifikia hali mpaka mwenyewe nikakosa amani kwenye maisha yangu. Ni mm -hmm. Nikikaa hivi sina amani. Nikilala hivi na ndoto mashetani Yani vitu vya ajabu ndio vinanijia. Kama. Yani naweza nikalala hivi na kama vile mtu ananipeleka ni sema ambapo sielewi kuna masauti mengi ya majini majini. Yani sielewi. Mhm. Mm nikaanza kusema sasa vitu nimevitafuta mwenyewe afu vinaanza kunitesa na kunihangaishe hivi. Hii hey, jambo sasa lingine. Nikajifikiria, nikajifikiria. nyumbani. Niliporudi nyumbani nikamwambia baba baba kaniambia uliacha upo maneno mengi nikamwambia baba wewe ungekuwa unajua. Nikataka kumtamkia vita maboga na vifanyaga yanasema hapana siwezi kumwambia akasema hapana baba akasema wewe uliacha pomemtukana uwezo wa kukaa tena hauna Kasema sasa mimi kama mimi ngoja nikatafute sasa pesa nataka niwe tajiri sasa hivi kama ni uchawi na unjua kuutumikisha na unjua na unjua kufanya roho mbaya hivi vitu vyote na vifanye ngoja nikatafute utajiri nikarudi kwa yule mbabu wa mara ya kwanza Mmm, fika pale kama dicea babu, sasa mimi sitaki chuma ulete, sitaki ya ni mvuto wa biashara wala mvuto wa nini. Nataka utajiri. Hmm. Kanambia Kanaambia utakubaliana na hali yoyote ngasema mimi kwa hali yoyote, iwe ya damu, iwe ya nini, yani mimi nitatoa tu. Mmm. pale. Kivo kapa kanambia ngoja ni wekee vipimo na masherti pale, kapima kangalia. kaangalia akasema kwa sasa hivi wewe kama sa hivi huna mtoto ambaye ameshazaliwa lakini una damu yako ambayo siku yoyote unaweza kupata mtoto ah nikajiuliza nikaweka kumbukumba. yule mwanamke aliondoka na mimba Yubi, then, yule yule niliompiga yule, yule, yule. Mpige yule. Mm. kwa sababu toka nilivyompiga tu yani.